Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Salatu salatullahi rupil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi akhima'in wa ba'd Kita sampai ke halaman 21 Kitab Dawid Bagi yang ke sebelah malam ni kita akan <coughs> uh, menyentuh ataupun kita ini menyentuh persoalan semayang jumaat semayang jumaat walaupun jumaat ini dituntut khusus wanita laki-laki sahaja, tapi tidak menafikan pengetahuan yang perlu diketahui semua orang termasuk orang perempuan khasnya bila mereka berada di tanah suci masa yang biasanya orang tidak tinggal untuk menaikkan sembahyang Jumaat dan cara yang disentuh pada malam ini menentuk hal kita sekalian yang akan kita berjumpa pada tiap-tiap Jumat banyak kesalahan teknikal dilakukan kerana tidak sedar hukum Bak tu saya minta perhatian pada malam ini ini penting sangat untuk jadikan sebagai pegangan uh, pengetahuan untuk memperbetulkan hal-hal yang boleh kita perbetulkan. Kita tidak mulai dengan seketika setengah daripada pekerjaan yang kita cita akan dia. dia. Kata benda yang sepatutnya menjadi impian dalam Islam bila sembahyang dia duduk dia pada sah awal. Saya dah cakap banyak kelidah tajuk ni Dan memenuhkan dia Serta Meratakan dia maksudnya Membetulkan sah Kerana Besar kelebihannya Besar padilatnya Jadi kita dah tahu. Maka yang kelebih dituntut lebih muakad Yang dituntut salah Eja tu Tuntut tak tahu kepada jawab jawab begitu kok terlebih dahulu muakkad yang dituntut ialah berjamaah pada semayang Jumaat. sebab ini untuk uh, kita menjelaskan bahawa dalam masyarakat Hanafi dia boleh bersemayang Jumaat dengan tiga orang tak berlaku tapi berlaku kadang-kadang dia cukup dengan seorang imam seorang bilal seorang siyak Dia, dia boleh buat tiga tapi kita jelas dia jamaah kerana ramai berjamaah persembahan jemaah. kerana wajib aini, wajib jaga perseorangan khas bagi laki-laki kemudian berjamaah sampai disebut berjamaah persembahan subuh dan pada isyak Kemudian daripada Kemudian pada asar, Kemudian para zuhur Kemudian pada maghrib Dengan perkataan dituntut sebagai jamaah Pada semua semua wajib Maka apabila kita ketahui Daripada kejahatan Orang yang meninggalkan semua yang berjamaah Kejahatan itu maksudnya Dosa Disebut kejahatan sebagai bahasa lama Apabila kita ketahui daripada dosa orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah, perjanjian yang amat sangat istimewa. Mana Allah menjanjikan orang yang bersolat wajib berjamaah itu dalam hadis kita faham dia lebih daripada 27 kali tanda dia sembahyang seorang di samping 14 yang lain. Allah dia janji dah bahawa semayang jemaah itu dia besar sangat fadilat dia kelebihan dia dituntut maka aman istimewa pula janji istimewa dia bagi pula janjian orang yang meninggalkan semayang jemaah yang meninggalkan semayang jemaah disuruh perang dan bakar rumah Bukan suruh perang sungguh Bukan suruh patah sungguh Maknanya dosa yang dia tanggung Beri pada, dia tidak mau Buat semayang Jumaat itu Membolehkan Hukumnya Boleh dia dibunuh Macam hadis yang kita baca lah Yang Nabi kata Kalau kamu sedang semayang Semayang wajib Semayang wajib Kita ulang Semayang wajib Orang nak depan kamu, kamu tahan dia. Isyarat tahan dengan tangan, boleh. Macam berlaku Mujib Alam, boleh. Jika dia tak lintas, okey. Nak lintas juga, kamu tahan yang kedua. Nak lintas juga, tahan yang kedua. Kalau dia langgar juga, Nabi kata, فَقْتُلْهُ قَإِنَّهُ شَيْفًا kebunuhlah dia dia sebenarnya syaitan tapi bukan kebunuh sungguh. tidak habislah dalam masjid tu darab arak bukan makan saman tahan macam mana boleh jalan tapi dosa tu walaupun besar sangat dosa macam Nabi katakan. hadis lain berkatakan lau alimal mar'u ma yaday al musalli lancagaruh hingga saat atau kemakat kalau orang taulah bahawa besar sangat dosa yang menunggu bagi orang yang melintas di hadapan orang yang bersemayam lintas makhluknya saya ulang lagi di antara dia dengan tempat yang dikatakan sebagai sitrah ataupun sempadan macam sedahad itulah itu sempadan untuk sembahyang macam ni tu yang sof yang hitam tu tempat kita berdiri sebelah kita yang sof yang kedua ni ni boleh sebab tu dia katakan baru kalau kamu seorang elok pun sebab dekat dengan jamaah dekat dengan dekat dengan tiang dekat, dekat, dekat atau dekat dengan uh, dinding itu sempadan kamu situlah kalau orang lintas tu kamu tahan bagi sembahyang wajib kalau sembahyang wajib tak hal lintas sudah pun tak boleh Pasal ini dikira orang itu dia sedang berada di hadapan dia dengan Allah Ta'ala so, Elokkah kita lintas antara dia dengan Allah Ta'ala Dengan dengan analogi lain senang kita faham kalau orang yang sedang bercakap dengan orang raja Misalnya lah Elokkah dan mana-mana budi bahasa kita berjalan lintas di hadapan tu belakang orang kat lintas kalau itu kita kita bayangkan kita dengan manusia biasa cuma dia raja saja. ini kan pula kita dengan Allah Ta'ala itu yang dikatakan Meningkisuan Jumaat disuruh perang dan bakar rumah tak pernah berlaku Nabi bakar rumah kerana tak semayang <tuh> kalau orang tak semayang itu Jumaat sampai disuruh bakar rumah Mana lebih aula bakar rumah orang tak semayang Dengan rumah yang nama dia kelak malam Ataupun tempat perjudian Kazino Nisa awal nyala hmm. Jangan bakar Nanti saya kena berhabis Dan nak habar kata Memang Tempat yang macam ni Rumah macam ni tidak Mendatangkan rahmat ke Allah pengajaran saja itu dia kata suruh bakar barang siap dan barang sebagainya ha, barang sebagainya itu banyaklah dulu di kampung saya dulu zaman orang amat perhatian tentang hukum kampung saya dulu ayah saya orang masjid kalau ada orang kampung yang tidak pergi semenang jumaat imam istihar dalam masjid itu orang ini bagi peluang dekat dia datang minggu depan Jika datang Apa akan dia? Jika datang-datang Lagi minggu depan, Kita akan pulau dia Hidup seorang lah Dengan hidup jamaah Penuri jangan pergi Mati Biar dia tanam ni Mampu orang tak berani Bila sebut Penuri jangan pergi tu Mampu Maka semua orang Pergi jamaah Pengajaran tu kata Dan barang sebagainya tu Kena pulau pun sudah berat Bayangkan Kalau kita pergi buat Sudah nombor di kampung Seko Datang 4 orang Tak rampu dia ya? Yang tu dah nampak sama sebagainya Kena pulau pun berat Sakit jangan pergi tengok Mati dia sini dia. Punya sudah berat Itu yang saya kata pengajaran kita ambil Maka terlebih Kejifan dan jahat orang yang meninggalkan dia keji dan jahat yang meninggalkan semayang Jumaat ini tanpa ada sebarang keuduran syar'i, kerana ia setengah daripada perutu'ain setengah maksud dia sebahagian perutu'ain banyak setengah tu dia daripada perutu'ain semayang Jumaat perutu'ain perutu'ain yang diwajibkan di tiap-tiap kepala yang tidak muzul dengan buah fakat jumhur ulama' sebut ulama' semua konsensus ijma' semua sekali mengatakan ya tak siapa pun mengatakan tidak semuanya konsensus mengatakan bahawa haram dan dosa orang yang meninggalkan akan sembahyang Jumaat. kerana Nabi bersabda s.a.w man taraka salata jum'at min ghairi uzin taba Allahu ala qalbih hari sahih barang siapa meninggalkan tiga Jumaat daripada ketiadaan uzur, dia dimeterai Allah Ta'ala meterikan meterai meteri maknanya dicap di ataupun di sil Allah sil hatinya maknanya dalam hadis lain dia katakan ditulis rekod orang yang munafik. Orang munafik orang yang telah ditutup hati dia. Mana mana mungkin kalau orang tu dah mengetahui Islam itu benar. Dia belajar, dia ketahui dia hujah cukup jelas Islam itu benar. Benarnya benar dalam hatinya. Benar dengan kata-katanya. Dan benar dalam amalannya Hati, mulut dan anggota buat Kalau bercanggah satu sahaja Hati kata ya, perbuatan kata tidak Mulut kata tidak Atau mulut kata ya, tapi hati kata tidak Bercanggah adalah hati, perkataan dan perbuatan Itu adalah menafis ataupun nifah munafik orang orang yang hipokrit itu yang orang yang nifaq dia punya munafik sifat dipanggil nifaq. Nifaq ialah orang yang menyembunyikan dalam hatinya penolakan kepada agama Allah tapi luarnya nampak dia macam beriman dan berpegang dengan agama Allah. Quran sebut daripada awal lagi daripada awal surah Baqarah lagi ya lukata mai wa wa ma dan ada di, di kalangan manusia kata Allah orang yang mengisthiharkan yang menyebut dia kata kita kami beriman dengan Allah beriman dengan hari kiamat Dan Allah kata, "Wama hum bimumin." Allah tahu sebenarnya mereka itu tidak beriman. Mengapa dia mengapa mereka buat kemudian mengata beriman sedangkan mereka tidak beriman? Sebenarnya yuqadirun Allah uladina aman. Mereka hanya nak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Sebenarnya kata Allah, mereka menipu tapi mereka menipu diri sendiri. Jadi inilah yang kita kita bawa yang telah sebut dikatakan tinggal tiga pada Jumaat Allah khatamkan Allah meteraikan menterikan hatinya dia tak nampak kebenaran. Dia nampak kebenaran pun tidak masuk dalam hatinya dia menolak juga kebenaran dia berpegang atas kapal sesuan bila tu dia katakan satu dia tandaannya itulah maka dia jumaat dia tidak pergi. Jadi tanya orang akan mencari Abdullah bin Abbas. Zaman Nabi ada sahabat lain. Dan sahabat, sahabat lain pun bukan bukan kesemuanya halim Dia macam kumpul manusia juga ada yang rapat dengan Nabi, Kehalimannya lebih akalnya lebih hapalan lebih mereka menjadi rojokkan para sahabat-sahabat yang lain kalangan perempuan Aisyah berdua anha sampai Nabi kata khuzur mispadi nikum min hadif al kumairah kamu ditanya separuh daripada pemisalahan agama kamu itu daripada Aisyah lelaki-lelaki dan perempuan banyak rojok kepada Aisyah bukan tidak rujuk dekat nabi kau tu ingat senang kan jumpa dengan nabi dengan kesibukannya dengan kerjanya dengan uh, dengan dengan uh, ibadatnya dengan isterinya yang rasional orang Satu dan sebagainya tak mudah nak sampai waktu tu mak nabi kata di antara itulah Abd bin Abbas Ibnu Abbas Ibnu Abbas Abd bin Abbas uh, Sepupu sepupunya itulah Dia adalah sepupu Nabi So Abbas dia Abdul Muttalib Abbas bapak saudara Nabi So anak kepada Abbas Allah, Abbas, Abbas dengan Nabi sepupu So Pada awalnya je Abbas, Abbas ini juga macam orang lain Dia Macam orang biasa lah Tidak nampak kecerdikan Kecerdasan tak nampak sangat Tapi kerajinannya nampak Abbas Bapa berkata Nabi, kesihan kepada anaknya Abdullah Kerana minatnya juga tinggi untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Tapi dia macam ketinggalan berbanding dengan anak Umar, Ibn Umar Abdullah bin juga, Umar Abdullah Ketua kali Nabi suruh Maksud. Abbas menyuruh anaknya Abdullah bin Abbas Abbas kata-kata, kamu pergi tidur rumah Nabi sepupu kamu ikut apa Nabi buat tak, Allah pergi tidur orang Nabi tengok Nabi bangun dia bangun Nabi buat dia buat tu dia hantar yang dilaporkan Nabi semalam malam sampai dia kata aku dah hampir nak ngibap dah punya panjang baca tak apalah yang pentingnya satu hari Abbas jumpa dengan Nabi Sayyidina Rasulullah sepupu kamu ini Benak sikit akalnya Dan hatinya Tolong doakan kepadanya Supaya dia tidak benak Dan cepat menerima pengajaran Nabi panggil Abdullah bin Abbas Nabi doakan Nabi doakan kepadanya Allahumma Alim al khut ta'wi Wapah um teku piti Itu satu diwayat Yang lain tu dikatakan juga lain minta dia kuat hapalan Yang penting doa doa Nabi Jelas Berapa hari sahaja Perubahan mendadak keadaan Allah Dulu dia hafal Quran berkali-kali baru ingat, Sekarang dia dua kali dah ingat Sampai satu ayat-ayat oh Akhirnya sekali dengar Quran dia boleh hafad Dan sekali dengar hadis dia boleh hafad Akhirnya dia telah menjadi Baqif al-sohabah Di sahabat yang paling paham pekah Dan banyak lewat hadis mendengar itu Umar pula tahu mengatakan bahawa anak Abbas itu telah cepat menghapal. Kerana doa Nabi maka Allah pula... Umar, bawa anak dia pula. Allah bin Umar Jumpa dengan Nabi. Minta tolong doa maka didoakan kepada Abdullah bin Abbas. Nabi doakan kepada Abdullah bin Umar. Jelas perubahan. Pak so, Cik Ibn Umar ini seorang yang amat kuat hafalan Kuat pegangan keagamaan Tetapi dia disebut, dikenali dalam dalam kalangan sahabat dan ahli-ahli pekah Sebab so, hari ini Minal Mutashaddidin Dia rigid so, Dia pegang itu memang dia Tak ada takdiran lain lah Dia memang dia, dia cukup halusi dan cukup straight menabas tak dia terbuka macam kita juga ada orang yang akal yang terlalu, terlalu jamik kekas tak boleh berubah sekenap so, tu pas saya uh, jadi kesehat bank negara nasib buat perubah bank masuk sekretif commission kita masuk buat nama ada seorang dalam, dalam itu Orang daripada anggota kita kita, Orang yang, yang Bagus Mengingat banyak Ingat teks hadis, teks Tax factor pegang, Tapi jika dia Satu pendapat Kalau orang kesemua dah setuju dah Dia orang tak setuju dah kata Tulis Saya tak setuju Tak apa Dekat tu biasa kita buat Saya pernah kata Saya pernah say Orang nak ubah Dia kata, tak apa Saya terima Berapa jamaah Tapi tulis Saya tak setuju Saya tak buat begitu Kalau saya dah tulis pun Saya tak, tak ungkit dah Kau kawannya ini Sepanjang mesyuarat Bulan depan Dia ungkit balik. dia Oh dia baru pula Kita jawab dah Saya sayang. Bulan depan pula Ungkit balik Tak Roti-roti Lelaki tak tema dia punya Dia tak senang hati Nanti saya nak, nak contoh dengan Yang nama Ibn Omar Perlu ada orang itu Perlu Pegang dengan pendapat dia Yang tak biar berubah Tapi Tak bolehlah kita dalam jamaah itu orang semua dah setuju dan sebagainya Kita, saya setuju Takkan kita seorang yang betul, orang semua lain salah Maknanya Islam terima toleransi pendapat itu Dari masalah Okey Seorang bertanya saya nak Abdullah bin Abbas Tanya apa? Tanya masalah seorang laki-laki Berdiri malam dan puasa siang. Diri malam itu maksudnya semayang malam Semayang tahajud, zikir, wiri dan sebagainya Tetapi tiada hadir akan jemaah Dan jemaah, maksudnya semayang jemaah. Maka jawabnya dia Di dalam neraka Nuh Abah itu seorang yang agak toleran, toleran. Tak macam rumah dia pun beberapa ber, ber, pendapat begitu. Sebab so, tadi balik kepada balik kepada hadis Nabi yang jelas. Tinggal tiga kali Jumaat tanpa wuduk berteruk-turuk. Kalau tiga berasingan dia, kita apa benar. Bulan ni tarikh mis. Bulan sudah 2 hari mis. Campur semua dah 60 Jumaat dah yang tinggal. Dan maksudkan ni yang tinggal Tiga kali Jumaat Berturut-turut Sebab tu no, Kalau tinggal dia tak mau Walaupun dia semayang malam Dia semayang siang tapi dia tak pernah buat semayang jamaah Dan sebagainya Jumaat tak pergi Dia di dalam neraka Lagi Nabi bersabda Menterakal Jumu'ata Salasan min ghairi uzrin faqad al islam wara azharin inilah hadis yang Nabi Abbas pegang tu barang siapa meninggalkan semayang Jumat tiga kali, tuak-tuak lah daripada ketigaan uzur maka seranya telah melontarkan Islam di belakangnya meninggalkan Islam di belakangnya so, Islam sudah bukan menjadi pegangan dia lah Nampak begitu Sebab saya rasa wajar Kalau Kita tak tahu Di kampung-kampung Kadang-kadang ada memang orang yang tidak pernah semayang Jumaat Tapi di bandar pun ada Tapi kita Tidak pernah ada orang, -orang yang memerhati dia bagi maksud Kalau ini berlaku Dia mengundang balap bila balak turun macam majlis kota tinggi lah. itu kota tinggi tu <laughs> kalau kota tinggi air sampai aku dapatkan the, the first floor kotor rendah ni macam dah dia balak dan balak ni ada banyak sebab dia tahulah tapi dia antara benda macam milah Dia ialah tugas ni tugas semua orang tapi yang besar ni kena ada sistem jawatan agama kena buat sistem kena jaga ini, jaga ini ni di antara benda yang kena jaga lah, masalah sengaja jemaat ni sama juga macam di di bandar pun orang tahu orang yang terpisah jemaat dari jabat jemaat dia tak boleh tak kisah tu orang tahu tapi ini kalau sampai ke banyak mana ni orang yang meninggal tiga-tiga jemaat dengan sengaja dia, dia telah itu dikatakan fakat nabaza nabaza maknanya dia nabaza dibuang manbuz orang yang terbuang terpisah nabaza dibuang Islam daripada diri dia tampak ke belakang Islam tidak menjadi pegangan diadak itu seolah-olah dia besar mustahil. ketahui ulehmu bahwasanya adalah rejuman itu hari yang sangat mulia ada Allah kerana Allah penghulu kerana ia penghulu segala hari maksud penghulu ialah kita katakan sebagai hari yang terbaik kepala hari so Allah buat begitu macam dibuat hari ada hari yang terbaik di semua hari Jumaat dibuat bulan ada bulan yang terbaik di semua bulan di Ramadhan Saat-saat yang terbaik untuk berdoa, hari jemaat uh, Tak tahu bila tapi di antara yang mengatakan bahawa di antara azan pertama dengan azan yang kedua Antara azan dengan salam semua ada uh, Batu, dia buat batu ada yang terbaik Batu saya panggil dengan yang terbaik pada kita mungkin batu diamond um, Yang lain semua batu juga tapi rendah Dia buat besi, ada yang terbaik Besi ada yang kurang baik Dia buat kayu, ada kayu yang terbaik Ada kurang baik, dia buat orang ada yang terbaik Ada yang kurang baik Terbaik di kalangan manusia Para anbiya Terbaik di kalangan Para anbiya Ulul azmi Minar rusul, lima orang Hulul azmi Hari Jumaat itu bola yang terbaik seorang saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari bersama bulan bersama tu. Uh, hari Jumaat itu ialah hari yang sangat mulia pada Allah sebagai penghulu segala hari dan padanya. Hari Jumaatlah dijadikan Adam Alaihi Salam. Hari Jumaat juga berdiri hari kiamat. Ini belak tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Dan satu riwayat yang lain sebab baik hari yang naik matahari daripadanya Hajimahat lah sebab baik hari hajimahat yang naik mataharanya Dimerdihakakan Allah Ta'ala beri 600 ribu pemerdihakaan Maksudnya Allah mengampunkan dosa Bila Kita bayanglah kalau hari ini insan kalau muslim saja kuasa satu pun 5 bilion 15 bilion kesemuanya tidak kecuali telah melakukan dosa ataupun sedang melakukan dosa Jadi antara itulah maka Allah Taala muliakan hari Jumaat Allah maafkan Allah ampunkan Sampai kepada enam ratus ribu Pemberdekaan Macam hari Wukuf itu Hari Wukuf Hari itulah hari yang paling banyak Allah memerdekakan orang Daripada Dosa-dosa Memaafkan ampun dan sebagainya Dia tidak pernah Orang sewa mati padanya Mati hari Jumaat So hari Jumaat dia bermula daripada jatuh matahari-hari kamis itu sudah kira hari Jumaat sebab hari kita Islam bermula pada jatuh matahari tak macam hari Masihi bermula dengan malam Okey, barang siapa mati padanya pada malam Jumaat sebab besoknya Jumaat disurat Allah baginya diberi di anug Allah kepadanya pahala syahid maksudnya pahalat syahid dia pada hari itu mendapat kemuliaan kerana dia telah mati pada hari Jumaat ada sepenuh jadi pihara kan daripada fitnah kubur jadi so, banyak pitnah kubur saya terbaca satu soalan dua minggu sudah kosmur, kosmurkan kenapa ini muka depan dia cerita pasal satu kubur di Johor lepas dia seorang perempuan tua kubur dia pecah dan berasap dan orang yang pergi ke tengok dia tubuh nak tutup itu bahang panasnya terasa berasap dirojuh semula kepada seorang perempuan tua di kampung itu perempuan juga maka diberitahu ikut sohkabar ke berita Di mati itu dia tahu dia mempunyai banyak kawan-kawan dia daripada syaitan dia memelihara syaitan dan dia mengamalkan ilmu syaitan bila mati berlaku macam itu dia mengundang fitnah. Orang mengata macam-macam Dan orang akan sebut macam-macam Itu dengan kita percenah kubur Kalau kita tidak percenah kubur Kalau kita mati Orang tidak menyebut keburukan kita Orang yang mati ni Kalau kita sebut keburukan dia Memang dia mendapat Seksa Sebut kebaikan Dia dapat pahala Ambil di mana sebagai hujah. Ambil daripada Nabi kata Inal Ma'jid Mu'azzabun dibuka i'akhli orang yang mati dimasuk dalam kubur sekiranya keluarga kebersi mati ini meratapi pemergiannya melebihi daripada paras biasa. Kadang menangis keluar air mata sekejap cakap sebuah-sebuah itu biasa Sebab Nabi pun menangis ketika anaknya Ibrahim wafat Okey, Muazzabun diazab orang dalam kubur dibukai ahli kerana keluarganya meratapi pemergiannya lebih daripada patut Apa pula, dia dah mati Dia tak ada kena mengenalkan orang luar Dia pula hampa menangis, ulu apa-apa pun Apa aku nak buat, tak Sebab dia tidak mengajar Keluarga dia, tak pesan keluarga dia Kalau aku mati Dengan meratak, meratak ni merata maksudnya Dia tidak terima Pemergiannya Dia, dia, dia tak boleh tak, tak, I, I can accept tak terima, aku tak terima. Dia mati dah. Dia tak hidup dah. Ha, nah, nah, nah, kena kena terima, kena accept. Mati mengedup juga. Jangan minggu sudah alih. Hari. hari Selasa pagi bukan bukan doktor yang Seorang kawan rapat saya bawa maritu jul dia Pilot uh, Pilot tapi Tak boleh buat kotoran Tak apalah Datang dengan seorang kawan Dia dulu pilot Tentang rumah Saya Kawat dengan pilot Dia kan dua-dua ni pilot Seorang nabi tu Biasa Nanti muka Bersih Nanti Dia minta Kita ingat Adik dalam Tandang sah Saya nak Balik rumah Dia tidur rumah Kawan saya di Di Di Pijin tidur pun untuk depan tv ya budak-budak muda tu tu tak kau ilang ni depan tv kau waktu tengah malam tidur bangun pagi esok yang anak ada kawan saya ni sejuk dia sejuk kerah dah badan meninggal, saya mahu 25 tahun tak pernah ada sebut penyakit dan dia budak 25 tahun budak-budak terima -budak -budak. terima ni telefon saya pergi saya ke Singapura masih dia meninggal makna dia kalian kata, memang keluarga tak boleh terima, kerana cerita tu puan kalau terima Kemudian pula keluarga tu orang orang senang orang badar dan anak tunggal seorang itu sahaja anak mereka. Tapi itulah saya cakapkan dalam pujian itu besar sangat. Besar tu ada ada ada maslahat dia tidak tahu yang diperlukan adalah di mana kebaikan Allah sangat semungikan kepada mereka wallahu wa alam tapi meninggal dengan tiba-tiba waktu yang Tidak ada sebabkan syak wasangka Sebab tu maka Saya kata inilah yang Kena terima Macam cerita dulu Saya cerita macam terima Kena terima saja. Cerita Satu keluarga Isteri suami Ada tiga orang anak Mereka baru Mendapat anak Yang ketiga Yang sedang dalam pantang Moc sedang mandi Yang yang sedang Bayi yang berumur sebulan ni Dalam, dalam besen mandi uh, Anak yang pertama tu 6 tahun, anak yang kedua 3 tahun Sedang bermain dalam bilik tepi Dengan bilik, bilik tidur dia Yang abang sulung ni Tengok dalam bawah bantai ayah dia tu ada kerik Dan baru tengok filem hantuak pula tu Cabut kerik tu main adik dia Adik 3 tahu Dengan harapan dia kikam adik Adik dia akan mengelak lah lah Buat macam Jackie tu Adik tidak mengelak Kerik masuk Dalam tengah-tengah ni Adik kumpulan yang tengah tu Menjerit Ya mak tengok, tengok, dekat tengok-tengok keres bekas dia. Terkamam tobus pergi nak samatkan budak ni semua. cabut konkrit depa semua kering. Bapa duduk di bawah. Macam tak bapa. Menjerit, "Bapa flight, tengok. anak ni kena cuba Amek anak, nak tingkau cepat ke hospital. Oh, masuk dalam kereta. Staf kereta pokok, sangkut kereta, sangkut kereta. Tengok anak tadi lagi duk dalam kereta. Kenal sih, yang kena ini pun meninggal tengah tengah. Yang abang sulung pula meninggal kerana kita mana anak kecil kita tertinggal dalam basen mandi. Begitu mau anak tu terima makna dia ayah dengan perbuatannya kurang hati-hati telah membunuh anak yang sulung dan anak yang sulung ini dengan tidak berniat telah main-main menikam adik dia mati dan mak pula dengan kecuaian dia telah menyebab kepada matinya anak yang ketiga dalam masa 2 3 minit ya Memanglah Kalau calang-calang hati boleh Boleh gila Tapi itulah Kita boleh sabar Waktu tidak berlaku ujian Kalau Allah menguji yang macam ni Kita tidak simpang lah Tapi kena terima so Kita Sebab itu dia katakan bahawa Kena jaga Dipeliharakan daripada fitnah kubur Dengar tak nasi kita orang sebut yang tidak baik, jenaz yang disebutkan yang baik-baik kita dilatih itu. Kita mendengar nama rasulullah, kita kata, sallallahu alaihi wasallam. Uh, sebut nama sahabat, radhiyallahu <tuh> <tuh> anhu. Allah a'laikum kepada dia Dengar uh, nama imam syafi'i, al-ramli, muhajir, rahimahullah. Kita sebut. Allah Ya Rahman Allah Ya Rahman Tapi sebut Fir'aun Ha? Ah, Ulas Sebegitu oh, Orang ramai yang kata La'natullahi alaih Syaitan La'natullahi Kalau kita dah kata La'natullahi Fir'aun La'natullahi Abu Lahab La'natullahi Kalau orang orang sebut begitu banyak memang dia berhak dapat laknat kita tak mau kita mati ni orang sebut. Tapi bagus sudahlah, sudahlah apa. Sudah musim Ya, sudahlah dia faham dia tapi boleh dia mengucap. Dia mengucap itu boleh mucaplah. Mucap yang akhir tu dia mati dan mati dan beriman, apabila mati syahid pun. Ya tetapi mana orang sebut kebaikan ada ada kebaikan dia dalam macam mana pun kerana dia, dia macam terinnyaya di bawah taktik jahat mereka dia lawan antara syiah dengan al-sunnah Saddam menjadi umpan akhirnya kita berpecah kita bahaya kita berpecah dan akan terus berpecah itu dikatakan sebab betak berlaku fitnah kubur Malah kalau... Jadi berlaku, berlaku di kampung saya dulu berlaku kita tak cerita apa nama-nama Berlaku, orang meninggal, malam hujan Sebelum hujan tu anjing menyalak atas kuburnya tiga, tiga malam turut-turut Tak tahu datang ke mana? Datang jarak atas kubur Tapi cukup tiga malam, hujan lebat Petir, sabun menyambung datang lotong datang lambung tu ke lepas malam itu saya tengok mak kubur hang herka eh? satu meter je uh, besok kebetulan ada orang meninggal malam tu so orang pergi kat kubur kan anak urusan kebumian ini dia dapat dia petir malam tadi itu dia terde bangkai tengah tengok kubur yang baru tanam 3 hari tu 80 Ada bayang melihat oh papan bawah, papan ranjau, petir bantet. Wah, pas keluar papan itu jadi kesan daripada petir pula, uh, hujan pula, kupu itu berbasah, basah. Ayah saya memang dia. Tahu sangat benda-benda macam ni Ayah lah Jumpa keluarga mereka Buat begini, kata Yassin Buat semua kali Ayah buat Yassin, pergi siram macam kubur tu Maka gendalah Yang nama dia asal. Tapi nak tutup Macam mana lebih tenang tu Dan siapa orang tu hato, Saya tak nak kata lah nak katakan, Inilah yang kita nak minta Jangan berlaku kematian kita pula berasa orang cakap tak elok, semua tak elok. Kalau orang cakap tak elok, kita tu pun dapat saham. Orang cakap baik rahimahullah. Dunia. Ha, lah orang hidup ni dunia, ah padahlah tu. Ada pula panas. Semua kita akan mati. Sebab bisalah orang baik Yang kebaikan itu kita dapat kebaikan dan sunat membanyakkan baca selawat pada hari jumaat jadi laki-laki pun buat ni kat mesin laki saja ni sahabat dan Nabi harinya dan malamnya Itu jangan lupa ya malam, Juma malamnya, malamnya, malam Jumaat, malamnya malam-jumat Jumaat perjumat hari kamis malam lah bukan jumaat malam ke jumaat malam tu malam tak tu ni maksud ni pada harinya hari jumaat malamnya ialah kamis malam jumaat lah. Dan membaca setelah kahpi Tengok, kita ada amal sama ni Ulama telah membariskan Setelah kahpi dia, Banyak pengajaran Yang di tak Al-Kahpi tu Pengajaran Ada terbayang bila Sahabul Kahpi yang lari Daripada Raja Zalim Membawa iman Supaya jangan dirosakkan, jangan dipaksakan mereka pupuk, otaknya dia bawa iman dia pergi tidur sebab tidurkan mereka sampai 309 tahun bukan sahaja mereka tidur 309 tahun anjing yang sama dengan mereka tumpang tidur sama tu yang wakal bukun bahasitun zira'ai hibil wasid lawat tanah antahum lawai ta minhum firara wala mulik ta minhum ru'bah bukan mereka tidur saja anjing mereka itu terus berjaga di depan depan tidur mereka Anjing itu meletakkan uh, dua tangan begitu jadi macam anjing pengawal duk tengok siapa datang ni tak tidur sebab digunakan okey wala bisu dikah fikir Mereka tidur Salah sumiatin sini 300 tahun Buat sejarah itu sangat Bukan 100 tahun terakhir Tapi 309 tahun Bila kita bukti tengok itu, itu Suatu pertanda yang cukup jelas Kisah yang begitu Senang sangat Allah nak hidupkan kita balik selepas kita mati di dunia dan untuk bangun di akhirat dengan jasad kita yang ini pasal Allah boleh preserve sahabat kahfi dengan dia tidak dimatikan dia hidup, hidup tu yang dia, dia pot tidur sampai ke beberapa peringkat وَلُقَلِّبُهُمْ دَا تَلْيَمِينَ وَذَا تَشِّمَانَ Mereka tidur Bukan tidur terus Macam orang mati itu. Mereka tidur Macam itu Sebagai Physikanya Belakang mereka Akan dimakan oleh tanah Jadi Bekeh Akan Akan pecah Akan menanam Akan rosak Tak Allah balikkan mereka Zatari yamin Sebelah kanan Wazah tersimar Balik macam tidur biasa Pusing tanah Pusing sini Selama 300 tahun Tak apa Bila sedar lepas 100 tahun Walaupun Allah jaga mereka dengan tidak mengubahkan keadaan mereka sedikit pun Rambut tidak panjang misai tidak bertambah Kuku tidak panjang Baju mereka tidak hancur Sebab kalau kita tidur 8 orang Jaga-jaga tengok kawan kita rambut dah dua depa, kukunya lima depa, Apa konon ni? Dah Langsung tak berubah Allah boleh preserve orang Preserve kain ni muka pakai Dan preserve anjing Itu dia kata Berapa lama kena tidur ni Soang kata Aku agak sari, Soalnya tak darah Baru separuh hari Kita tidur ni sehari untung ni Darah-darah Baru aku tak boleh tidur lagi Aku rasa baru setengah hari Baru enam jam Tapi mereka sebenarnya tidur sedang Tiga ratus Sembilan tahun tu yang bawa duit uh, Siapa ada pergi beli uh, Nasi lemak yang seorang pergi bawa duit kalau zaman kita ni bawa duit zaman Jepun dulu 5,000 sekarang berapa tahun tahun 25 baru 58 tahun 99 tahun tahu ni 300 tahun ataupun bawa duit zaman hantuah lah pergi kedai beli Sik bagi duit tu apa ni baru tahu bahawa mereka itulah yang telah Allah selamatkan mereka ha, tapi ini kita faham ini ini tak dimati kan hidup tak makan, tak minum tak jaga, tak apa Even kain berapa ribu kali, kali guling tu ribu kali guling kain yang ada seorang mereka Mendapat keberkatan daripada mereka Tak hancur Kalau kain hancur Tidur ada kain jaga semua kain tak ada Oh Tapi, tapi pengalaman saya dengan kawan-kawan Yang hebat masa saya Ketik kuat kubur Bukit dukung tu Memang berlaku Seorang perempuan yang kami dapati dalam kuburnya ada orang kita yang, yang kuat saya tumpang ni saya jadi dia mandur lah jumpa seorang perempuan kain katannya tidak hancur badannya boleh dikatakan tidak hancur lebih istimewa dia ada kain lilitan kepala dia yang jenis kain maman cap lama tu kain putih yang dia buat cap dia punya kain maman kain itu kain yang cukup dembur dan masih terikat di kepala dia bila kita ketemu dengan waris-waris dia anak sulung dia kenali inilah kain yang mak saya selalu pakai ketika dia mengajar Quran kepada anak-anak kampung so dia guru Quran dia mengajak dan dia pesan dia ingat mak dia pesan kalau mak mati kain ini ikat kepala mak macam mak pakai biasa lepas tu lah baru kapan so kain itu kain yang milik itu yang nipis sangat kain aman ke kain itu sepatutnya seminggu dah hancur lah masih tidak hancur dan kain tapannya tidak hancur badan tidak hancur saya Sed duduk relit tu duduk relit kan di antara jenilah di antara benar ni kad tak mati kain tidak hancur berbanding dengan kain tak huzahir bawa makanan bawa minuman berjalan dia terjumpa dengan satu tanah lapang yang dahulunya penuh dengan pokok-pokok tiba-tiba mati semua pokok kering kuntang tinggal pasir terdetik dalam hati Uzair Uzair ba'da dia terfikir bahawa dulu ada pokok ada hutan sekarang hutan mati ke semua Yang tinggal hanya pada pasir yang kuntang begini Anna yuhyi hadihillah Orangnya hidup balik macam mana ni? Ba'lamo pihak dia mati kering kuntang Hidup balik macam mana? Sunat so, jawab soalan kepadanya Anna yuhyi hadihillah ba'lamo Orangnya hidup balik macam mana ni? Yang telah mati Fa'amah ni Fa amatahu Allah miataam. Dia bonti kejap dalam gua dengan dibawa air, dibawa roti uh, yang yang panas. Di Tistik dia bawa dekat dia, amatahu. Allah matikan dia. tadi kadang tadi, tadi, tadi tidur. Asal kafik tidur. Dia guna bahasa tidur. Walah bisu fikabih untuk mana tidur. Fa amatahu Allah matikan Usaid. Mati. Berapa lama? Min'al ta'am Seratus tahun Summa ba'asa Satu tahun Allah hidupkan balik Uzzai Uzzai hidup balik Ghorti Pegang ghorti dia Masih panas Quran kata Unzur ila ta'amika wa tarabuka lamikasanna. Cuba tengok kepada bukan hidup balik. Dia tengok balik kepada roti dia tengok. Tengok pegang tengok pandai. Tengok air. Air dia bawa kat satu gelas begini satu pekat. Sedikit pun tidak kurang. Datang suara tanya dia, "Kam labista? Kamu berada dalam gua berapa lama?" Suara, dia jawab, "Labistu yawmun wa layl." Aku tidur Paling lama satu hari, anak ah, uh, sepaku pagi saja. So kata suara itu, bila bismillah tangan, ta kamu sudah berada dalam gua ini satu tahun, mana boleh? Sebab ni, pakai, kuku, otih membawa atau lambat sana tak tak sejuk pun, tak kurang air pun, bila mereka tidak dia Cuba kamu jengah, tengok kan Kamu datang dengan haimar kan Kamu datang dengan haimar kaldaya kan Sebagai kenjaan kamu kan Ya, tengok Tengok-tengok haimar Yang tinggal hanya Habuk-habuk Yang telah hancur, berkecair Tinggal hanya kesan berbalam-balam macam hematnya telah mati uh, tadi kan aku tanya, tanya pokok kan tengok pokok kan tengok pokok tadi hutan jadi cukup besar aku tengok tadi padang pasir aku tanya hidup macam mana aku bawa kardai kardai aku dah hancur hutan yang uh, tanah yang dulunya nya gersang kadang jadi hutan balak lah unzul ilahi marik Jangan kamu kelip mata kamu. Kamu tengok betul-betul kepada kesan yang kamu nampak pada haiwanika kalde kamu tu. Kenapa? Walilah tu akan akan Kami dah buktikan kepada kamu dan kepada orang kampung kamu kekuasaan kami. Balik cadangkan dia bang. Apa dia? Tengok kepada merkelan kalai yang mati tadi yang tinggal hanya serbuk tadi tu, tinggal hanya rupa, hancur gulang, apa, tak nampak ada, hancur dia kesan saja Allah ribut sebalik yang senang tu tak macam cerita film, kalau serau buat filem, ambil gambar kalai jatuh, mati bolak, hancur sampai tak nampak apa Filem itu anda ribut pada Dia boleh. Exactly itu. Lah river sebelah kaldai tadi sampai dia balik semula menjadi kaldai yang mati, yang busuk mati sampai kepada hidup segar balik. Dia pun ambil kaldai naik kaldai makan roti lah Balik ke kampung dia. Ana bayang tengok insan yang hilang satu tahun di kampung dia. Dia balik semula ke kampung dia. Semua dah berubah. Orang semua tak kenal dia. Dia pun tak kenal orang dan sebagainya. Terkita tanya orang tua balik, orang tua kata akan lupa orang yang tahu kita dulu kami pernah dengar riwayat ada seorang bernama Uzair Dia telah hilang daripada kampung kami, tak tahu pergi ke mana. Aku itu so, nak kompiq orang secara baligh. Bilah? Walinaja 'alaka ayatul rinat. Kamu jadi bukti mengatakan Allah Taala boleh hidupkan balik orang yang mati ni. Kadai mati pun hidup balik. Pokok tadi kau nampak kan? Kering pun kan? Kamu tu hujan saja akan naik balik. Sini so, ke semua yang saya bawa mengatakan itu dia angkatkan petanda-petanda kebesaran Allah yang ta'adu mayyur dia buat mudah apa yang dia buat dia bisa katakan bahawa subhanaman amruhu Ida arahda syai'an ayakulahukun paya kun maksudki Allah tak ada sebarang kekurangan dia nak apa pun dah hanya perintah sahaja katakan kun jadilah baik pun maka jadi sebab tu maka masalah manusia nak hidup balik ke, tak ada masalah buat mula tu payah payah pun dah orang yang mula buat kereta tu Memang pening kepala lah Dah ada kereta dah Orang nak cerok apa masalahnya Buat model je, buat mod, muda saja je, je Macam orang nak mula reka komputer tu Pening je Jadi satu unit komputer aja Boleh kat aja. Je, je Sekarang saya buat ECP external after Arter Parsecion Maksin Tolak dekat kaki dan darah naik ke atas satu jam tuntung tubuh. Pada kata ni uh, dicipta oleh seorang doktor pakar di Perdahawat. Kepada sahabat buat mesin itu yang digunakan seluruh mereka pakai. Bisa rubah Saya sebab pakai. Ni kata tu uh, mesin yang saya pakai sekarang ni, mesin dia pakai kena kita doktor tu kita saya baca dalam buku tu ni dibuat oleh dari mereka ayah dia eh, habar tu. tu kenapa pula alat beli daripada negeri China mereka buat tapi banyak orang pakai alat dia tu tak ada 10 orang buat alat tu rosak harga dia tak main dalam 1 juta aja. boleh kat China dia tiru China buat tahan lebih lasak harga sama, banyak kita okay, nak buat mola bayar, nak tiru mudah ideanya sama juga nak buat insan yang pertama ni nak letakkan anda saya dengan rupa saya yang orang lain tak boleh tiru DNA kita panggil DNA just for you jadi ni yang dia bala qadirina ala anusawuya banana Mengapa kamu ragu? Aku nak boleh aku boleh hidupkan orang balik. Sedangkan ibu jari kamu ni aku buat ke semua orang satu pun tak pernah sama. Is DNA. Kalau saya pun cat jari saya sah, saya yang miliki. Kalau bawa billion manusia, bawa billion pesen cat jari mana? Kalau kami nak satukan sahaja cat jari Kami boleh buat. Macam kalau dah belainan boleh buat kamari budi puan. Mak banyak alasan perasaan akal yang melajak itu. Kita ingin mudah sangat Allah boleh balikkan kita mula kepada hakikat. Panjang cerita buat ramai. Kalau kafi dan sunat mandi meniatkan bagi sunat Jumaat. Tak tengok kita ada peluang banyak. Sampai mandi tu pun sunat. Mana dapat pahala? Bergantung dengan dia. Bila mula mandi sunat-mandi setelah sunat Jumaat ni Adakah nak pergi Jumaat itu Bawarika sunat Ataupun setengah jam sebelumnya Ataupun uh, nak turun nah, Jawapan dia bawa Sunat mandi sunat Jumaat Dia bermula daripada naik matahari pagi tu Faham Bagi anda yang bekerja di Korobo Tidak jaya tu Mandi pagi tu Itulah mandi Jumaatnya Mana dong saya mandi sunat Jumaat. Ah Nabi kan bawa ke Yaman ni. Janganlah takut peluang ada dulu nanti tu lah. Aku nak sembahyang sunat pada Jumaat. Kalau yang dikong yang pengki-pengki macam saya ni nak pilih pukul 12:30 misalnya sembahyang nak mandi kita kata itu. Mandi itu mandi sunat. Mandi, mandi sunat maknanya mandi yang dapat pahala itu so, dapat pahala tu air yang kita bayar tidak sia-sia, perbuatan tidak sia-sia, dapat sunat pula, dapat pahala. Tu dia kita sunat jumaat ni. Dan berpagi-pagi kepadanya. Tu dia. So pagi-pagi ikut -pagi jumaat. Mana ada. Tak apalah. Tak perlu pergi setiap harilah. Dan membanyakkan mendengar kepada khutbah maksud banyak dengar sebabnya beri perhatianlah. banyak dengar macam mana kutubah satu je tak maknanya beri perhatian kepada kutubah dan sengah daripada bida'ah mentakhir jemaat ini satu daripada yang tidak baik benda baru yang tidak baik melambatkan jemaah. kenapa lama jemaat? kerana menanti ahli pekan itu dia kerana menanti tunggu Orang betul ajaya Pekankah? Dia pun ada mesyuarat agung hari dia pun lambat sabah sedikit Cuma dia paham? Misalau Kalau tak khair jumaat Tidak buat sebaik sahaja Masuk waktu zuhur Menunggu orang besar Berlaku ni Berlaku Sebab tu so, dia sampai sebelum jumaat Dia tak sampai jumaat Maka kena tunggu dia Lepas tu dia orang sah ataupun ada sebab-sebab itu tak boleh berdaaf mentakhir Jumaat kerana menanti ahli pekan penduduk anda dan segala orang yang mempunyai pekerjaan mereka pekerjaan orang ah, ni kerja ah, tidak boleh Jumaat kena buat seawal waktu masuk Jumaat uh, ok Yang wajib atas mereka itu Jumaat Orang yang kerja apapun Yang mereka wajib Jumaat Mereka wajib datang Jumaat Jangan Jumaat tunggu mereka Biar Mereka yang tunggu Jumaat Senang faham Dan wajib ada orang yang memerintah Pemerintah Pekerjaan Bahawa keras atas mereka itu maksud dia orang yang ada kuasa hendaklah mengambil tindakan yang tegas dan keras kepada orang yang melambatkan Jumaat ini atau menangguhkan Jumaat tak boleh dan dicakutkan akan mereka itu takut orang yang ketinggalan daripada Jumaat, tak boleh kata kalau kita buat cepat, nanti mereka tak dapat daripada dan kita tinggal pula maka tunggulah, tak lah. kemudian daripada disuruh dan dicakut akan mereka itu dan dia tidak mudah atas Amri tidak boleh mudah atas Pemerintah boleh Amri pada meninggalkannya daripada menyuruh Kena terus Ialah pemerintah jika dia takkan Takkan pemerintah nak suruh sini Dia bagi, bagi kuasa lah kepada Kalau dulu kita buat istama dan badar Sekarang badar Tak dipakai Inilah sampai tu dah peringkat Dia bahawa Tugas dan tanggungjawab agama itu besar Dan berat Disebut oleh Amri Dia pun ilmu Tapi itu oleh Amri Yang kalau dia seorang semayang Tapi kerja sendiri tak tengah jawapan Bila tuan jangan lupa Mengatakan bahawa kita Masih ada tempat yang boleh Amri tidak pergi semayang Jadi, Saya sebut elo. Habis siapa nak suruh orang. Kita pun nak suruh Kita rakyat nak suruh Tak boleh Boleh Amri Boleh Amri ada yang tidak pergi semayang Jumaat. Okey saya sebut di suatu Seorang Doktor pakar Dijemput pergi Koromoh Pembesar Negara pada hari Jumaat pukul 11 pagi Doktor ini kebetulan, doktor yang kaki semayang ni Yang tak pernah tinggal semayang ni Tak pernah tinggal semayang Dimaat lagi lah uh Pagi -huh. Buat check uh, Berat pressure lah itu gini apa semua ni Sampai lah pukul 12 Minum teh, semang-sehat semang uh, Hari ni kita You makan dengan saya Saya dah suruh orang makan semua semua. Dia tengok jam kan Dua-dua setengah Semang ni semua, pukul satu ni, dia tengok jam Satu leku. Semua demand Nasi ada. Nasi diangkat ke leku. Diorang kita makan nasi masak. Tu, makan. Dia minyak Aku nak sebut entah kurang ajaklah apa semua ini, ini. dia dua orang. Pergi makan. Sema-sema terkurung. Di kereta ni saya depan sisi saya ada belakang. Saya doktor tu sisi saya. Kan. dia balik tu punya menyampah diri dan dia, pada itu dia kata saya tidak akan pergi buat service dekat dia dia dapat buat pindah ini baru cerita kata kalau cuma ah kalau orang pergi paham buat pemeriksaan sabar berperingkat, orang tidak tidak semayang dan dia tidak semayang, berapa pun dua ini tajuk yang kita Ini buka Dan Dimaklumkan Bukan Satu jumaat sahaja yang dia tidak pergi Lebih daripada tiga jumaat tidak pergi Kerana ketika dia pergi Soal Allah akan sihat Ini. Saya tak masukkan nama Tapi Usap Kita tertipu Malah ada, ada tempat pula yang perlu tidak berdoa kepada orang tertentu Imam beri panggil dia Orang yang tidak terima Aku pergi buat apa, apa orang doa aku sila. ini. Tapi murah pula Amri tidak tidak mudah Atau Amri daripada meninggalkan daripada menyuruh dan menakuti akan mereka itu kena bagi ancaman tak boleh kamu kena pergi dia kena buat supaya dapat menyatakan syiar yakni zahir tanda agama Islam dan dikeraskan dia okay. maknanya perintah kena keras supaya mendirikan perdu Jumaan? disuruh menjauhkan apa yang diharamkan jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama Pernah so, kena ulang jangan jangan pemudahkan perintah agama ni apa sahaja perintah agama jangan dimudahkan kalau so, tidak mudahkan orang kangen mudah kalau pemerintah dia keras maka orang kangen keras dia buat Anas Aladin Mulukihim nanti kata Anas Aladin Mulukihim orang awam ni perintah keagamaan dia. dia ikut pemerintah lah. Zaman Umar, memang, dia masih dalam umur tak dia berasa ada waktu tak mari itu dalam zaman zaman tu tu povo yang berpengaruh dahulu kadang mereka tidak di zaman tu dulu zaman mereka tidak disentuh oleh orang berkenaan mereka ada ada taste keagamaan mereka wahumat selalunya orang kampung lalu semua lari ada kira macam jadi orang semua dia Dia suruh apa semua buat Dia boleh yang tidak kan kita telah Memberi contoh yang tidak baik kepada orang Kita Meleceh-lecehkan ulama Merendah ulama Orang semua tidak hormat, ini, ini, ini jadi Sebab kita nampak Kita tidak akan kecundang Tidak ada anchor pegangan saya kira dia tak boleh seulang balik. Macam mana boleh seorang biasa boleh buat tajuk dalam dalam majalah Islam begitu besar tu. Ulama jangan merapu. Kursi raya boleh. Bunda perkataan begitu kepada mufti-mufti, jangan merapu. Baik apa tindakan? Ya. Kalau so, mufti tu dah merapu atau mabuk pada mabuk okay. disuruh menjauhkan daripada yang diharamkan jangan dimudahkan oleh mereka itu akan kejahatan agama jangan dimudahkan maka jika tidak menghirau akan dia ulit amri ha, kalau pemerintah waliul amri tak herau tak buat juga dosanya itu atasnya saya kait dia dengan bukan bukan masalah dosa tak pola tanggung masing-masing jadi memang seperti tadi masalah dia baca tadi kalau terbukti bahawa Amri ini dia memang tidak pergi jemaah lebih tinggal tadi daripada kita ni dia suruh perang mereka itu berbakar rumah macam dan gugur ketaatan sebab ini kita balik ke Kubuakar kata dengan pertumbuhan ulung dia Afiuni ma apa Allahabi kum pakin asai tuhu, falahatali alaikum. Kamu taat kepada aku. Selagi aku taat kepada Allah, kalau aku derhaka kepada Allah, gugur taat kepada kamu. Kau bui muni, kamu tentang aku. Betul aku? Umar pula kata yang sama juga Dia kata Kau Jangan tentang saja sahaja Kumpaksakan aku Dengan pedang kamu Yang sahabat selama dia kata Umar, kalau kamu bengkok saja Pedang aku akan membetulkan kamu Membetulkan kamu Umar kata, aku puji Allah Ta'ala Yang telah memutuskan Di kalangan rakyat Umar Ada orang yang sanggup Membetulkan Umar dengan pedang dia Syabas, thank you Allah macam begitu. kita tengok. Tu kata kita tak lama yang dekat ni. Ada message. Isu macam message. Kalau orang dulu boleh dia pergi dia mesti ada ada ilham tu. Ilham bagi kita khabar relevan dia punya idea sampai sampai zaman mana pun. Ada message. Kalau saya baca begitu, saya tahu tiga tak dapat message itu, begitu tak saya ulas ulang orang-orang kuat tak nampak sudah lah. boleh <tuk> ul amri dosa itu atasnya. Sebab meninggal akan dia amrul bil ma'ruf. Pemerintah yang tidak peka, tidak serius untuk menegakkan yang ma'ruf ini. Besar-besar. Ya, ramai. Dan ahli mungkar dan tidak kena cegah akan kemungkaran kemungkinan yang nampak atau tak nampak atau wajib boleh cekah tapi itu yang kita orang untuk kompus, semakin Dan yang takkan cekah mukar yang takkan maksiat lama dapat bekerja dah, elok pula datang bukti baru pula <tuh> mengandap orang yang keluar wat itu bertentangan dengan Quran, dengan sunnah ya Kita kena bisa hantar ke dua Satu mengendap Kedua mengintip Mengendap ni Orang tu pindah orang mandi tu Ataupun orang kampung tu maaflah, orang kampung tu Kalau orang yang baru nikah siang tu Malam daripada pindah Orang kampung tu ni Orang pada kat sini Itu mengendap itu bukanlah tujuan Nak seronok Ada pun mengintil Dengan tujuan tidak sekadar Tidak sekadar pergi dengar sahaja Macam cerita kalau contoh ada orang tulis kan macam, Contoh dia kalau macam uh, Memang berlaku Kemaksiatan itu satu tempat Dan orang lapor Bila orang lapor memang Zeroin kepada tempat itu Kena pergi tengok lah Tengok apa dia Betul, tidak tempat ini ada lelaki-lelaki perempuan Balik malam hari Yang tidak kahwin Kena tengok dulu Supaya jangan pergi cukup tak pasal-pasal Tengok cukup maklumat nah, itu Mengendap hidup itu, itu dia, dia Bukan mengendap Dan pengintipan bagi tujuan Nak mempergunakan suatu undang-undang pelaksanaan pencegahan Bila pengajarkan pencegahan Maka mengintip yang macam ini ni, Tidak dilarang oleh Yang diselarang itu, yang tadi itu Yang nama dia mengendak saja, tak pasal-pasal itu Kenapa pula kawan siang kahwin Malang orang-orang itu berumah-umah pasal apa? -apa, apa, -apa? Itu tak teratur tujuan Ini ada tujuan buat pula dia di mana pun ada di masyarakat ada Syria ada kita dah 40 tahun kita beramah dengan kita kalau dalam itu pun orang masih buat juga anda bayangkan kalau di, dibatalkan dilahgang lepas di sebagian penginggipan akhirnya tidak ada tangkapan apa akan jadi ini saya katakan jadi dia musibah dia, atas, atas, musibah ni berlaku dia nak hibungkan maka telah maklumlah Semayang Jumaat itu tiada dapat Jumaat <coughs> ini, ini, ini masalah Ini kita nak masuk kepada selesai, Ini nak masuk kepada bab Bilakah anda pergi Jumaat itu Anda dapat Tunai Semayang Jumaat Sah Jumaat Dapat pahala Jumaat Dan bilakah anda pergi tidak sah Jumaat Anda tak dapat Jumaat pada hari itu Anda kena Semayang Zuhur apa tujuan dia? mana kalau hari itu anda tak dapat Jumaat maknanya satu Jumaat anda miss hingga depan pula something wrong jadi macam juga tak sabar juga sudah Jumaat lain pula itu yang nak takut jangan sampai tiga Jumaat kita tinggalkan tidak, tidak, tidak menaikkan Jumaat takut yang tadi tu yang ini kata tiada dapat Jumaat tapi tidak dapat tunai Semayang Jumaat tak dapat pada Jumaat melainkan ia dapat rekaat dapat satu rekaat dapat rekaat serta imam dia pergi Semayang Jumaat dia akhir lah itu sibuk kaitan rosak ke sakit ke tengah jalan ke tapi yang penting dia sampai ke Jumaat Potombak sudah habis Semayang pun sudah bermula tapi dia sempat Satu rekaat bersama dengan imam Contoh dia Dia pergi imam baca ayat Dia Allahu Akbar Baca satu ayat pacar, Bismillahirrahmanirrahim Imam rokok, dia rokok Sempat pemakninah bersama dengan imam Itu maknanya Dia dapat satu serta imam Dapat rekaat, satu rekaat Serta imam, sama dengan imam Seperti Dapat orang yang mesebut akan imam Dalam rokoknya Bagi yang bukan Jumaat, tersemayang biasa, tadi tersemayang semayang Maghrib, sejak tersemayang Aisyah, ada orang datang lewat. Dia telah menjadi orang yang masbub. Masbub, orang yang imam telah semayang, dia datang semayang kemudian. Tidak sama dengan takubit haram imam. Ataupun sekurang orangnya dia semayang, imam dah baca ayat dah, dia sempat cover dari belakang dengan baca Fatihah sebagai Fatihah Itu sok makmum ya. Ini orang yang datang Jumaat Dia datang Jadi imam sebut Menjawab Jumaat Imam Semayang dah Orang yang Semayang dah Dia baru datang Dia sempat bila Sebut Akal imam dalam rokoknya Ini bagi orang yang Semayang biasa Ini Biasa ni Ini bukan Jumaat Jumaat tak apa dipayang ni Ini orang yang sebut Semayang biasa Jika dia sempat Dalam rokoknya Serta Tomah Nina Ia bersama dengan Imam Sulaiman Berada kaat Yang keduanya Dua masalah Satu kalau dia masbuk Hukum masbuk kita faham Bagi semayang biasa Sebab ini kita ambil Orang masbuk semayang Jumaat Orang masjid semayang Jumaat Kalau dia datang Sempat semayang tu sahaja Tapi dia tak sempat tak ayam berdama Dengan Imam dia sempat dalam rekaat yang kedua sempat macam mana dia sempat baca-baca rekaat yang kedua sempat tunduk sama dengan imam dalam rekaat yang kedua tu maka dia dapatnya jemaat orang tu dia dapat jemaat tapi dia baru dapat satu rekaat maka Ia tambah serkaat lagi Mungkin saya nak fahamkan balik Semayang Jumaat Kalau anda terlambat Pergi Sempat bersama dengan imam Dalam berkaat yang kedua imam Semayang Jumaat Masa sebelum rokok lah Hujung rokok lah Hujung ayat dah Hujung imam nak turut lah Bismillahirrahmanirrahim Jangan baca ikhtidah Ha. Dah datang lama Tuduh ini Wajah tu Wajah tu Wajah tu Ini eh? Bila berlangga Antara sunat dengan wajib Kena buat Wajah yang sama Tinggal ke yang sunat Mana buat yang wajib Okey Dah datang Takbir Baca Fajihah Sekadar Kesemua ke Sebahagian ke Ada tempat Dalam berkaat Yang kedua Bersama dengan imam Maka anda dikira Sudah dapat Jumaat itu Tapi ada kurang satu rekaat Lepas Iman bagi salam ada tambah lagi satu rekaat tu, Ia tambah satu rekaat lagi nah, Tapi ini yang yang saya sebutkan Dinyaringkan bacaannya Mana orang pernah buat Sebab Sebab dia dapat Jumaat dan jumaat semahyang yang disunatkan nyaring maka sunat nyaring dia yang sambung seorang diri pada ayat yang kedua tu disunatkan nyaring kalau nyaring orang tak tengok dia apa kono-kone darah hukum ni hukum bila kena nyaring dan jika dapat kemudian daripada rokoknya Dia pergi Jumaat Dia tak sempat Sebelum merokok. Tapi dia sempat Allahu Akbar Imam rokok dah Tuh. Jika dapat Jika sempat Kemudian dia berokoknya Imam rokok Daripada dekat yang kedua Seperti dia dapat akan imamnya pada Iaqtidar Contoh Imam dah rokok Dia Allahu Akbar Imam Iaqtidar dah Dekat yang kedua ni Atau pada sujud Pada rekaat yang kedua Atau tahiyyat Contohnya Maka luputlah Jumaatnya Seorang ini orang yang tidak boleh Jumaat pada hari itu Walaupun pergi ke masjid Walaupun dia nak pergi semayang Jumaat Dia buat tapi itulah yang terdaya oleh dia Dia pergi tak sempat sebarang rekaat Haa senang Tidak dapat sebahagian rekaan di pergi pulu waktu imam sedang dia sedang rokok atau sedang nak atau sedang sujud atau tayam yang akhir dia tidak ada jemaahnya maka wajib dia tamamkan semua yang dua puluh empat rentang. Kalau anda tahu daripada awal Bahawa anda sudah tidak dapat jemaah maka niat awal pun semua yang jemaah mak rekaan makmum kela tali. Karena tidak sedar, anda tidak sedar tak tahu. Saya bawa. bayangkan muka zaman dulu kita datang main, terus datang orang sedang semayang. Dia imam tak mahu boleh. Saya tak mahu. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Tunggu semayang -sunat, sunat Datang kawan Dua orang kawan belakang Mereka nak Nak berjamaah dengan dia Dia tengok semayang sunat Dua orang tak terhukum kan Dia nak habak kawan belakang Tunggu semayang sunat Hapa jangan ikut aku lah. Tapi dia dah semayang Dia buat begitu Potong Nak faham apa tu Sebab begitu Tak boleh isyarat Orang belakang Orang semayang wajib Wajib Orang semayang wajib Boleh berimamkan Boleh jadi makmur Orang semayang sunat Kalau tak faham Puan masalah Orang fesyen Fesyen makmur sunat Lepas tu pula semayang wajib Nanti jangan ikut lagi lah Nanti rasa lagi Mana Batal semayang kamu Isyarat itu Itu yang kedua keduanya Puan masalah Semayang sunat Dia ikut kamu Puan pergi salam, alam Dia sambung Puan pergi di belakang dia Kamu jadi makmur pun ma. Baik. Okey, so anda faham kan? Anda faham sembang Jumaat kena datang awal. Kalau lewat, jika datang sempat satu rukaan sahaja, jangan cukup cubaklah jangan bubu-bupu. Sampai tak tahu niat dan sebagainya. Satu rukaan, maka anda dapat Jumaat itu. Dapat Jumaat lebih pahalanya pada pahala tul ayamlah. Kalau datang imam dikaal yang kedua Tak sempat satu rekaat pun Maka anda tidak dapat jumaat tu Kalau jumaat tak dapat Macam tak, ada, macam tak buat jumaat Maka anda kena buat semayang zuhur Kalau datang tadi sedar imam ini Berada dalam rekaat yang kedua Dan anda tidak sempat sebarang rekaat Tak sempat Maka daripada awal pun kita niatlah semayang zuhur Maka rekaat makmum dan Ikut imam Dia bagi salam Terus sempat rekaat Jangan baca kuat Anda bukan semayang Jumaat Anda semayang Zuhur Zuhur Semayang yang tak boleh dinyalinkan Pandai-pandai Aku tak faham pula Kata Ustaz Ruh Baca kuat Yang kuat tu Kau, kau sebab Jumaat Ni kamu tak sempat Jumaat Kamu sempat hanya Zuhur Zuhur Lepas tu, kena baca perlahan lah Okey wajib ia sah okey diumat uh, di makkah wajib dia tambahkan sembahyang zuhur ba'da kaat dengan diperlahankan bacaannya persalahannya sembahyang berjemaahnya selama belum lagi memberi salam imamnya ikut sembahyang jemaah lain sembah jemaah memang kita lain qa'idah tapi secara sembahyang jumaat ini kalimam sempat semasa jemaah tadi maka dijaringkan bacaan dia jika tak sempat semasa jemaah dia jadi jemaah sahaja dapat pahala jumaat saja tak dapat pahala jumaat dan demikian lagi dapat jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serkaan imam jumaat dapat serkaan imam jumaat lagi senang okey ada dua orang seorang mesebuk juga tapi mesebuk itu mesebuk yang sempat rekaat yang pertama ataupun yang kedua dengan imam jumaat yang orang tu dia dapat jumaat datang masalah gisa kok orang seorang lagi belakang tu dia tak sempat dengan imam dia sempat dengan orang ni saja. kalau orang ini sempat jumaat dia dapat jumaat sama Kalau orang ni tak dapat jemaat Itu tak dapat jumaat. Contoh dia orang tadi datang Pada rekaat yang kedua Semayang jemaat Lepas salam imam Dia kena sambung lagi Satu rekaat untuk menyempurnakan semayang jemaat Dalam semayang yang kedua dia itu Datang mana? Bangai ni Allah kuplahkan dia Dia pun niat semayang jemaat Kerana orang ini sempat jemaat Yang ini kira jemaat juga Mereka lagi dapat jemaah orang yang masyibuk Kepada orang yang mendapat serkaan imam jemaat Dapat jemaat Mereka Lepas kau tu bagi salam Dia kena sambung Lagi Satu rekaan Maka jemaat dia Ya yeah? kalau boleh selagi orang itu sempat jemaat datang kemudian masih dapat jemaat selagi orang yang masbub orang yang jadi imam yang masbub tadi itu kalau dia dapat jemaat orang datang ni dapat jemaat datang lagi seorang pula selagi orang itu dapat jemaah maka mak makmum dapat jemaat Kalau orang yang depan tadi tak dapat jemaat dah Maka belakang lagi tak dapat jemaat hmm. Atau pada rokoknya Serta dapat permainah dia dalam rokoknya Betul imam Maka dapat jemaat pula Selagi orang belakang datang Sempat dalam kaya yang pentingnya Depat sempat dalam rekaan yang kedua Dia dapatlah jemaat Maka ikut belakang dia pun terus dapat jemaat dengan beberapa orang pun atau konsot patin. Set Imam maka dapat jemaah pula baginya. Dan telah maklumlah syarat sah jumaat itu berjemaah. Ni kena ingat bolehlah Syarat sah jumaat di antaranya di dalam waktu Zuhur di tempat yang nama dia masjid pula 40 orang makmum sekurang-kurangnya didahurukan dengan dua khutbah dengan rukun dengan syaratnya itu sah syarat jumaat. Berjemaah kurang-kurangnya 40 orang yang kamil, yang ni orang yang akril balik ni dia antara yang ditekankan dalam masyarakat syafi'i bahawa jumaat tidak boleh diadakan melengkan 40 orang tuan-tuan perempuan sekalian, kitab ini dia dia cukup halusi, tidak akan berjumpa bukan bilangan sahaja yang yang dituntut, yang dituntut. Ni, ni, dia, dia balik kepada signifikan lain bahawa yang semayang 40 orang itu yang benar-benar semayang mereka sah ke 40 orang semayang ngam-ngam ada seorang yang semayangnya tidak sah maka suruh Jumaat tidak sah malah kalau Jumaat itu dihadiri oleh seribu orang tapi kesemuanya tidak sah semayang dia Bukan bilangan sahaja yang dituntut Mena ada satu yang kedua Kualipan Ula al-Amri Untuk imam kampung tu Dia kena pastikan Jamaah dia itu semayang betul Sebab tu orang tu mengajak Dengan dia Imam dia kena pasti Dia sampai dah Kena Dengan khatihah Orang khatihah-khatihah hadapan dia Perjataan khatihah depan dia Mana? ni Di balik ke tu, tu Bukan bilangan Bukan sekontem Bukan kuantiti sahaja yang dikandaki tapi dikandaki juga dengan kualiti nak tahu kualiti macam mana ha, imam kena pastikan bahawa di belakang dia itu ada 40 orang 39, orang 39 orang yang aku tahu bahawa 36 orang ni baca dia sah semayang dia sah semayang dia sah, kalau semayang dia tidak sah dia kena jumpa brain dia dapat kata sekor ah saf jumaat itu berjemaah orang-orangnya 40 orang yang kamen yang sempurna yakni orang yang akil balik lagi merdeka lagi mustautin ni betul tak dia nak 40 orang untuk orang yang mustautin mustautin ni orang yang tinggal mendap di suatu tempat silap cerita dah ulang orang yang bermukim orang yang musafir tapi dia bunting kat tempat Lebih daripada 4 hari Tak tak masuk kira hari dia sampai dengan hari dia bertolak Kalau orang yang berada pada 4 hari satu tempat Semua 6 hari lah 6 hari sahaja Orang tu dia panggil orang yang musafir Lebih sikit 6 hari Dia tu dah bernyekin. Dia bukan musafir Musafir macam saya di bandar baru ni musafir Saya balik perlik Saya musafir Walaupun rumah saya Sebab di kaedah dia Kalau tidak menetap satu tempat Lebih daripada 6 hari Lebih 6 hari Kita Bermukim Bertahun-tahun di situ dia panggil mustawtin so, Orang yang nak cukup Bilangan ni, orang yang akil Orang yang balik, merdeka balik Mustawtin Yang menetap dia, dia, tak, dia, dia tak nama orang yang bermukim Maksud, Orang mukim tak, tak, tak bilang. nak bilang orang mustawtin Yang menetap Lagi syaratkan pula 40 orang yang sah semayang dirinya ha. Syarat itu mestilah menutupi kehendak orang itu semayang bagi dirinya sah Dia semayang seorang diri, dia sah Orang tu lah nama tu bilang Kalau orang tu seorang diri semayang tidak sah, jika tak sah lemah Jika orang tak lebih. Maka jika ada dalam 40 itu yang tiada sah semayangnya 6 orang semua yang semaknya. 40 orang ada seorang pula yang tidak usah semainya ada lakai cari lah dah lah urut tak sempurna lah tak, baca tak betul lah dan sebagainya tak usah seperti ada setengahnya tidak tahu baca fatihah dia tak tahu ni mah ada semua yang tak tahu langsung Kita tak tahu kerajaan ni yang yang fatihahnya ada yang cacat cacat yang serius Yang permintaan tak kena membaca tengah daripada huruf tadi a tapi ini, ini ini serius tiga memang tahun teguk-teguk dah kita patah tahun daru sifat dalam proses pengambilan peringkat terbaru dalam orang, -orang yang berminat nak ikuti pula perubatan saya pada malam selasa memang kita panggil mereka kita temu duga mereka dan membaca Al-Fatihah baca Al-Tahiyyat tentanya rukun iman rukun islam dan sebagainya beberapa orang yang lain tak pun keadaan paling serius Yang paling baru ni Mungkin kerana Tidak pernah diperdengarkan Tidak-tidak raja Tidak ada Tata di bawah tu Dia buat ber Bagi detail Yang pentingnya bahawa dalam di dalam kerumat perempuan Bawa ni orang sahaja Yang fatihah ni Betul lelaki laki Tidak 34 kata sahaja Yang betul 67 ratus tapi major, major, major mistik. Tapi kita kita berminat untuk memperbetulkan mereka. Lima pun tidak Yang sebelum kita sudah lagi sini tak ada. Ya. Yang benar-benar boleh tu saya tak ni kita buat tarah tarah kita panggil dia orang boleh kita ada ahli ali pakar kita yang dengar dengar bagi markah bagi markah fadiahah tidak ni kalau sebab huruf fadiahah pun tak betul huruf yang sebut tak betul tu Turut. huruf ni berapa makhraj. tempat peluh huruf di mana mustaqim kan mustaqim kan warang bol kan wawzor bila kait dia di siapa panjang dia kalau tidak sah semayang dia maka dia tak masuk bilang dalam Jumaat di, kalau dalam Jumaat itu kalau majoriti yang memang tak tahu tak kena bagian maka semua tidak sah semayang dia jadi dia katakan membaca setengah daripada huruf hatihan tak kenal jika taksir pada belajarnya maka tiada sab semayang dirinya maksudnya dia tak tahu dia tak belajar contoh perempuan ni dia, dia kira belajarlah ni dia kira ni okey datang belajar dengar soalan tanya tanya yang saya sentuh dalam urusan saya oh tengok dia menangguk tak tahu hangguk apa tapi hangguk lah Itu, itu untungnya orang yang belajar. Dia ada mahasiswa ada mahasiswa nah, orang, orang belajar ni dia, dia kata uh, tidak taksir kepada belajarnya. Hakikat dia tak boleh baca betul, baca silap dia masih tidak taksir dia tidak tuan dia belajar. Dia ada kelas, dia pergi, dia belajar. Memang tak akan dapat ilmu satu malam kau tapi ni tak dia belajar anda baca silap sedang belajar dimaafkan kena anda selamat jika tak kecil mana semena duit tu dia tak boleh datang ada kelas tak tak payah pun habis kelas susah juga kan tapi tak ada masalah tak kena bayaran dapat makan pula nak balik pula dapat pergi rumah pula ya mana permanya ruang diberi sebab begitu. Kita kut orang kadang tu yang jauh tu yang semangat yang dekat. Bila boleh dekat depang Ali semua orang. Tak apa, tapi yang tak ter terang bila sedang dalam belajar, kita ada satu excuse saya sedang belajar. Dan tak sampai lagi khutbah yang saya zahir ni. Maka anda diterima. Dia ada berhenti belajar, taksir Maka hukum tidak sah Dia rasa semayang dirinya Atau orang yang ummi Orang yang tidak tahu baca, tak tahu tulis Memanglah orang yang tak tahu baca tulis Ini dia belajar, ikut dengar saja Dia bukan ada kitab, bukan ada buku Tak apa, dia orang ummi Tapi yang taksir pada belajar Dia choice Dia tak serious belajar Maka tidak sah semayangnya Dia minta tidak sah semayang Dirinya, orang tu orang ummi tak dia belajar, tak dia baca, tak tulis dia boleh belajar, tak buat sah jika dia umi, dia tidak belajar dia taksir, dia cuai semakin tak betul, maka tidak sah maka kita dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ikhtifak Sheikh Ibnu Hajar dan Sheikh Ramblin sekat dulu Yang pentingnya Saya tahu mengatakan bahawa Kes yang Jumaat ini kes yang serius Dan kita kena buat ikut peraturan Dan kita ada buku Dan kita tahu bila yang kita dapat Jumaat Bila yang tidak tahu Kerana hampir tidak pernah ada Jumaat Yang tidak ada orang yang masuk hampir tidak pernah ada jumaat yang tidak ada orang masuk. ada orang datang kemudian orang datang kemudian, kadang-kadang tidak kadang ada kadang orang lain dia datang kemudian, dia kena tahu bila dia dapat rekaat, dapat jumaat sambung satu rekaat bilakah dia tak dapat jumaat dia kena buat sambung empat rekaat nama dia itu maka amir jika pada kecil-kecil, oh, dia sudah tidak dapat uh, pahala jumaat sekian terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh